Напевно, стиснуть їх у цьому невеличкому лісі залізним кільцем, наче лисиць у пасці. На Раді було висловлено кілька пропозицій. Одні пропонували окопатись і витримати облогу, поки не прибуде допомога. Інші, деяко, наприклад, воліли вночі підкрастися до поляків, перебити їх десяток-другий і на їхніх конях утекти». Дарина заперечила, адже шляхетські коні ще більш змучені і менш надійні, а тому ліпше негайно вирушати пішки, поки ще поляки не встигли оточити весь ліс, і за ніч підійти, бодай милі, на дві. Більшість козаків пристала на цю думку, та деякан висунув проти неї серйозні заперечення – на всьому просторі від кругляка до довгого лісу простяглася гладенька, мов скатерка, рівнина, без могил, без гайків, без байраків. А тому ворожа розвідка виявила б їх негайно. «Слухайте, панове», – рішуче промовив отаман, – «перебити ворогів скільки зможем, завжди встигнемо, навіть в останній сутичці, адже живими в руки не дамося». Але ж нам треба знайти спосіб дістатися до Жаботина. Наказ батька Залізняка перед усім». «А то ж», – звався деякон, підтриманий схвальним гомоном. «Тут казали, – проводив Найда, – ляхи до ранку не рушать з місця і не оточать ліс. А мені здається, вони вже всі попереду і перетягли нам дорогу. А позаду лишили, може, з десяток вартових, не більше». То, на мою думку, підгодувавши коней, нам треба податися в той бік, де нас не чекають, а п'яти-шести юнакам сховатися краю з лісся з тилу. Коли настане глупа ніч і ми всі будемо готові, котрись із п'яти пострілом подасть гасло. Тоді всі п'ятеро повинні щинити страшенний гвалт, палити з пістолів і рванутися назад у напрямі Дніпра». «Ляхи кинуться в погоню, а ми тим часом проскочимо боком, тоді шукай вітра в полі». Велеліпно у захваті вигукнув деякон, тільки треба тікати ліворуч, а потім податися прямо. А з хлопцем піду я і дам гасла, бо коли вдуримо ляха, то треба ж буде і самим рятуватись, доганяти вас». «Ліпше і не вигадаєш, дорогий паноччі», – зрадів отаман. «Я був і сам хотів тебе просити. Тут треба людину відважну, досвідчену, обережну. Та я вже не просплю, воїстину», – урочисто проголосив деякон, і на тому погодилася вся рада. Наближалася північ, коні відпочили і попаслись, отже можна було знову рушати в дорогу. Товариші перехрестились, попрощалися і, взявши коней за поводи, розійшлися в різні боки. Диякон з Петром та ще з трьома гайдамаками пішов назад, поставивши товаришів по краях узлісся, сам він розташувався посередині. Прив'язавши коня, деякан поповзком вибрався з лісу і наблизився до ворожого аріргарду. Навколо панувала мертва тиша, тільки десь з правого боку долинав ледве чутний гомін. Ще з півгодини зачекати і гасло, подумав деякон, і знову поповзом вернувся до свого коня. «Ех, добряче б зараз закурити люльку!» – промовив він тихо і дістав з-за пазухи кисет, набив тютюном люльку – почав шукати там же в кисеті кремінь і кресала. Але в кисеті кременя не було. Деякон знов перетрусив кисет, і всі кишені кремінь зник. Розлючений такою невдачею, він заходився лаяти на всі заставки і кремінь, і кисет, і кишені, а налаявшись до схочу, згадав, що в пістолі, яким він мав подавати сигнал, у курку є кремінь. Недовго думаючи, деякон отгвинтив головку курка, вийняв гострий кремінь і викресав вогню. Забравшись густий кущ і прикривши люльку листям, він з насолодою почав курити, а докуривши, поквапно заховав люльку з кисетом за пазуху і витяг пістоля, щоб знову вставити в нього кремінь і подати гасло. Але, о жах, кременя не було! Похоловши від цієї несподіванки, та ще в таку хвилину деякон заходився шукати по всіх кишенях, обмацувати землю навкруги, шарити поміж корінням, обдираючи об нього руки. Але все марно, кремінь як у воду впав. Деякон у розпачі скопився за чуприну і почав її немилосердно рвати.